Astăzi, Sfânta Fecioara Maria devine împărăteasa rugăciunii. Devine împărăteasa rugăciunii pentru că după făgăduința părinților săi, Ioachim și Ana, care o primiseră sără ca dar de la Dumnezeu, într-un moment în care nu mai așteptau ca Dumnezeu să le binecuvinteze viața cu un prunc, și aducându-și aminte de făgăduința lor, ei, la vârsta de trei ani, au înfățit pe Sfânta Fecioară Maria la templul din Ierusalim. Așa cum ne arată părinții bisericii. Sfânta Fecioară, la trei ani, ajungând în cetatea Ierusalimului, a mers cu cinste la biserică, ducând într cum spune... Sfântul Teofilact, Arhiepiscopul Tesalonicului, Biserica lui Dumnezeu, cea însuflețită, pe prunca cea de trei ani, pe curata Fecioara Maria. Și era însoțită de Fecioară cu lumânări aprinse, care mergeau înainte ei, după mărturia Sfântului Tarasie, Arhiepiscopul Constantinopolului, care povestește... Că Sfânta Ana ar fi greit așa. Începeți fecioare purtând făclii și călătoriți înaintea mea și înaintea Dumnezeieștii copile. Iar Sfinții Părinți, Ioachim și Ana, unul de o parte și altul de cealaltă, luând de mâini pe fica lor cea dăruită lor de Dumnezeu, cu blândețe și cu cinste o duceau între ei. Și împreună cu ceata pământească, spune Sinaxamul, ceata pământească, ce a văzut a fecioarelor celor curate, era și ceata cea nevăzută a minților, foarte important este, a minților celor fără de trup, ducând înăuntru între cele sfinte pe preacurată a fecioară Maria și înconjurândă ca pe un vas ales al Lui Dumnezeu după porunca Domnului. Și spune Sfântul Gheorghe al Nicomidiei, duceau acum părinții pe Fecioara către uși, către ușile templului, înconjurând o pe ea îngerii și cu toate puterile cele mai presus de lume, împreună veselindu-se că îngerii, deși nu știau puterea tainei, însă ca niște slugi din porunca Domnului, sujeau la intrarea ei în biserică. Și mai întâi se mirau văzând o pe ea că va fi vas, prea cinstit al faptelor bune, care purta semnul curăției cele vejdice și avea trup de care niciun fel de păcat nu se va apropia niciodată. Și apoi, făcând voia Domnului, să vârșeau slujba ce-a poruncită. Astfel cu cinste și cu slavă, era petrecută în Biserica Domnului prea nevinovata copilă, nu numai de oameni, ci și de îngeri. Căci de vreme ce chivotul legii vechi, care purta în sine mana, care era numai închipuirea e fecioare, a fost dus cu mare cinste în Biserica Domnului, adunându-se tot Israelul cu cât mai mult intrarea chivotului însuflățit a prea binecuvântatei fecioare au leasă, a fi Maica lui Dumnezeu să se puvenea cinstită prin adunările oamenilor și ale îngerilor când se ducea chivotul legii vechi în Biserica Domnului, mergea înainte Împăratul Cel Pământesc, adică David. Iar înaintea chivotului acesta însuflățit, adică înaintea Preacuratei Fecioare care, se, care mergea în Biserica lui Dumnezeu, mergea înainte nu Împăratul Cel Pământesc, ci Împăratul Cel Ceresc către care în toate zilele ne rugăm zicând Împărate Ceresc Mânguietorului, Duhul Adevărului. Atunci când kibotul legii era dus de către împăratul David, el a poruncit leviților să pună cântăreți, să dea glas de veselie și organe, în psaltiri, în alăute, în chimvale. Iar la intrarea în templa Preasfintei Fecioare nu se făceau cântări ale muzicii pământești și cântări ale îngerilor celor care nevăzut strujeau intrării celei feciorești. Pentru că intrând fecioara în cele sfinte spre slujba Domnului, îngerii cântau cu glasuri cerești despre care pomenește acum biserica în condacul care se citește în slujba intrării în biserică. Împreună aducând darul Duhului lui Dumnezeu pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu, aceasta este cortul cel ceresc. Dar... Sfânta Fecioară era însoțită și de cântările omenești. Astfel, Sfântul Tarasie spune că Fecioarele care mergeau înainte aveau acest îndemn. cântații i acesteia într-o laude, cântați-i într-o alăute, glăsuiți ei cu cântare duhovnicească, măriți-o pe ea în saltire cu zece strune. Iar Biserica a pomenit despre aceasta zicând, bucură-se cu Duhul Ioachim și Ana. Și cetele fecioarelor cântă Domnului cu psalm, cântând și cinstind pe Maica Lui. De aici se arată că cetele de fecioare care mergeau atunci, înaintea preacuratei fecioare, cântau cântări din salmul lui David. Cu ele se unește și făcătorul canonului zicând, începeți fecioare și cântați cântări ținând în mâini făclii. Apoi Sfinții Părinți, Ioachim și Ana, aveau în gurile lor această cântare. Ascultă, fică și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa Părintelui tău că a dorit Împăratul frumusețea ta. Și erau acolo, spune Sfântul Ieronim, 15 trepte, de ce? Pentru că se știe la templul din Ierusalim, trebuiau să urce acele trepte. Și spune Sfântul Tarasie și Sfântul Teofilact. Spun că aducând-o Sfântă la ușa templului, zice așa, vino fică către cel ce mi te-a dăruit, vino o de-al Sfințenii către mult înduratul stăpân. vin vino ușa vieții către minostivul dătător, vino tu, care ești templu al Cuvântului, către locașul Domnului, intră în Biserica Domnului Bucuria și veselia lumii. Iar către Zaharia, a zis împreună cu Iachim, ca și către un proroc arhiereu și rudenia lor, primește Zaharia pe cortul cel curat, primește preoturile pe cel fără de prihană, primește prorocule cădălnița și cărbunele cel nematerialnic, primește drepturile tămâia duhovnicească. Apoi, dreapta Ana a zis către arhiereu, primește-o, proorocule pe fica cea dăluită mie de Dumnezeu, primește-o și o dește pe anunțele muntele cel sfânt, în locașul cel gata a lui Dumnezeu, nibii chispitind până când Dumnezeu, care a chemat-o aici, va aduce la săvârșire cele ce bine a voit pentru ea. Deci, oricând cele 15 trepte de la intrarea în templu, după numărul celor 15 psalme ai treptelor, pentru că la fiecare din aceste trepte se cântă câte omsalm de către preoții și leviții care intrau în slujbă. Deci, drepții părinți au pus pe prunca cea fără de prihană pe treapta cea din tâi, iar ea îndată singura a alergat pe celelalte trepte foarte de grabă, nesuindu-o nimeni și n ni sprijinindu -o. Și alergând la treapta cea mai de sus, a stat acum întărindu-o pe ea puterea lui Dumnezeu cea nevăzută, că încă mică fiind a început Domnul să lucreze întrânsa puterea cea mare arătând cât de mare va fi în dar când va veni în vârsta cea desăvârșită. Și spune sinaxarul la care au contribuit mai mulți fiind Părinți, că a fost dusă Sfânta Fecioară de către prorocul Zaharia, care a dus-o către cele Sfinte zicând către ea, vină o împlinire a prorociei mele. Vin-o făgăduinței Domnului, vină pe pecetea așezământului, Vină împlinirea tainelor lui Dumnezeu, vin-o oglinda tuturor prorocilor, vin-o înnoirea celor învechite, vin-o lumina celor ce zac în întuneric, vin-o dar, dar nou și prea dumnezeiesc. Și astfel a fost dusă în templu și atunci arhiereul Zaharia a făcut un lucru străin și tuturor de mirare că adus pe prâncă în cortul cel mai dinăuntru, adică în Sfânta Sfintelor, care este după a doua catapeteasmă, în care era chivotul legii cel fericat peste tot cu aur și hieruvimii slavei, care, umblau, care um, umbreau altarul, unde nu numai femeilor, dar nici preoților nu le era îngăduit să intre, fără numai singur Arhereul, o singură dată în an. Și atunci i-a dat Arhiereul prea curată Preacuratei Fecioare loc de rugăciune. și celorlalte Fecioare, care de asemenea erau aduse acolo pentru slujbă în Biserica Domnului, până la vremea vârstei lor, le era dat loc de rugăciune, după mărturia Sfântului Chiril al Alexandrii, între biserică și altar, unde mai pe urmă a fost ucis și Zaharia, Și nici de cum nu era cu putință, din fecioarele acelea să îndrăznească cineva să se apropie de altar, adică de Sfânta Sfintelor, pentru că le oprise Arhereul. Deci, Arhereul a condus-o pe Sfânta Fecioară Maria în Sfânta Sfintelor. Și spune Sfântul Grigorie Palama și ceilalți Sfinți Părinți că prea binecuvântată Fecioară, la începutul vieții sale în Casa Domnului, a fost dată în locașul de Fecioare. Pentru că templul din Ierusalim cel zidit de Solomon, iar după pustire era noi de Zorobabel, avea multe locașuri de locuință, precum zice Iosif Flavie. Că erau pe lângă peretele templului, 30 de case de piatră despăzite una de alta, largi și foarte frumoase. Iar peste acele erau alte case și peste acelea al treilea rând și de toate era numărul lor 90 de case, având toate îndemânare pentru locuire iar înălțimea lor era ca și peretele bisericii și erau ca niște stâmpi întărind peretele bisericii pe din afară. Și se spune că Sfânta Fecioară viețuia în cortul cel mai dinăuntru, adică în Sfânta Sfintelor, care era după a doua catapeteasă. Pentru că, deși avea loc deosebit în locașul Fecioarelor, dar în rugăciune era îngăduit să intre în Sfânta Sfintelor. Și astfel viața ei în feciorie, când încă locuia împreună cu fecioarele cele de o vârstă cu ea, a fost o viață de rugăciune. Și din zi în zi, crescând ea și întărindu-se cu Duhul, creștea într și viața cea mai de nevoință și cu iubire de osteneală, iar rugăciunea se înmulțea. din credincioși, aceasta este pe scurt, acestea sunt reperele acestei aducere la templu a Maicii Domnului. Ceea ce ne arată însă, în tip deosebit, Sfântul Părinte Grigorie Palama, pe care tocmai l-am sărbătorit sâmbătă, pe 14 noiembrie, Sfântul Grigorie Palama, care a avut pentru Sfânta Fecioara Maria această evlavie, încă din familia sa. Se știe că Sfântul Grigorie, când tatăl său a fost să treacă la cele veșnice a fost încredințat de către Tatăl Său, împreună cu toată familia sa, a fost încredințat mai și Domnului. Atât de evlavios era Tatăl Sfântului Grigorie Palama, Constantin, cel care a fost spernicul Împăratului Bizantin Andronic al II-lea paleologul, încât în momentul în care Împăratul îl vedea răpit în rugăciune, atunci îi respecta liniștea și se retrăgea. Și când Tatăl Său Constantin, care a primit pe patul de moarte, schima cea mare, a zis, voi încredința mea, familia mea, stăpânei și Doamnei, adică Maicii Domnului. Și apoi, Sfântul Grigore Parama, în timpul vieții sale pământești, a avut această evlavie și această dragoste față de Maica Domnului și se ruga ei permanent, spunând, luminează-mi Întunericul. Maica Domnului luminează în întunericul. Și într-un moment de extaz, i s-a arătat Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care l-a încredințat că Maica Domnului are grijă să are purtarea sa de grijă, a avut și în copilărie, a avut și în adolescență și toată viața sa pământească va fi sub protecția Maicii Domnului. Având această dragoste deosebită, Sfântul Grigorie Palama a dezvoltat tocmai această temă a intrării în templu sau intrării în Biserica Maicii Domnului. Fiind încă tânăr și trebuind să alcătuiască un cuvânt la intrarea în Biserica Maicii Domnului, Sfântul Grigorie Palama fiind inspirat de Duhul Sfânt, cel care a inspirat-o și pe Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Grigorie Palama a alcătuit aceast, acest cuvânt la intrarea în Biserica Maicii Domnului, care este de fapt o umilie și în care Sfântul Grigorie începe să vorbească despre iubirea lui Dumnezeu față de noi. Și el arată că este foarte greu să vorbești despre Maica Domnului. În fața acelei comisii de monahi de la Marea Lavră, unde Sfântul Grigorie Palama a expus cuvântul său la intrarea în Biserica Maicii Domnului, Sfântul Grigorie Palama a arătat cât este de greu să vorbești despre Maica Domnului. Pentru că ea este vârful cel mai înalt al Sfintelor. Este superioară întregii creații. Că toată creația este prea puțină pentru slăbirea ei corespunzătoare. Și pentru a realiza această dorință și datorie, Sfântul Grigorie o cheamă pe Fecioara și cere totodată sprijinul celor care îl ascultau. Și inspirația de sus, care vine asupra sa și îi dezvăluie că Sfânta Fecioara Maria, în momentul în care a intrat în templu din Ierusalim, a petrecut în Sfânta Sfintelor, și-a petrecut în rugăciune și ea va deveni maica rugăciunii, pentru că ea însăși este rodul rugăciunii părinților săi. Și atunci spune, intrând, urmându-l pe fiul ei, Sfânta Fecioara Maria, a intrat în Sfânta Sfintelor și asemenea cereștilor netrupești puteri, s-a bucurat de această pogorâre a Harului lui Dumnezeu de această slavă dumnezeiască pe care doar serafimii, cheruvimii, tronurile și toate cereștele netrupești puteri o văd și o doxologesc. Din lecturile din Vechiul Testament, din prorociile Vechiului Testament care se făceau sâmbătă la Templu, Sfânta Fecioara Maria a auzit vorbindu-se de căderea neamului omenesc într-o viață plină de dureri și a în sfârșit este moartea și iadul. Și plină de milă, spune Sfântul Grigorie, s-a hotărât să devină ambasadoarea oamenilor la Dumnezeu, solitoarea oamenilor la Dumnezeu, încercând să-L convingă prin solie ei să vindece făptura căzută. Și spune că, hotând să fie cât mai convingătoare și sinceră în convorbirea ei cu Dumnezeu, ea, Creează această nouă practică și anume această mare taină care este coborârea minții în inimă. Deci, întâlnirea, căutând în această întâlnire cu Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria a găsit drept călăuzie, Sfânta Isihie, spune Sfântul Grigorie, constând din uitarea lumii de jos, oprirea minții prin rugăciunea neîncetată care o desface de cele de jos, dezbrăcându-o de reprezentările lor mentale pentru a uni cu cele dumnezești. Liniștea sau isihia este o practică și o contemplare. Și analizând ceea ce se întâmplă în Sfânta Sfintelor. Sfânta Fecioarea Maria, spune Sfântul Grigorie Panama nu este hrănită așa cum erau hrăniți evreii, în pustie, cu mană. Să acum a fost hrănit Ilie în pustie prin corbul care venea și îi aducea de mâncare și spune Sfântul Grigorie Palama, era hrănită de Sfinții Îngeri. Și în momentul în care se adâncea în rugăciune, coborând, așa cum ar trebui să coborâm și fiecare dintre noi și sărbătoarea aceasta este prin excelență sărbătoarea Maicii Domnului rugătoare sau sărbătoarea Maicii Domnului Isihasta. Cea care a dobândit liniștea alăuntrică, dar mai mult spune Sfântul Grigorie Palama. Prin rugăciune, Sfânta Fecioară Maria coborând în adâncul ființei sale, coborând, cum ar spune părinții Isihasti, mintea în inimă, a descoperit în ființa sa dorul nesfârșit pe care firea omenească îl are după unirea cu firea dumnezeiască. A descoperit acest dor pe care îl avem fiecare dintre noi. Această sete absolută pe care, din păcate, diavolul o transformă în sete de altceva. Pentru că spunea cineva, setea de absolut, sete de Dumnezeu, o au toți împătimiții acestei luni. Cei împătimiți de putere, cei împătimiți de... Toate aceste patini și lacomul dorește, de fapt, absolutul. Și toți cei care caută plăcerile de orice fel, înmormântându-se în aceste plăceri, îl caută pe Dumnezeu, dar îl caută pe Dumnezeu în altă parte. Există în noi o sete după absolut. Există în noi o sete după Dumnezeu, Cel care ne-a creat. Cum spune Sfântul, cum spune fericitul Augustin, că ne-ai făcut pe noi Doamne spre a te căuta, și neliniștit este sufletul nostru până ce nu se va odihni într-o tine. Că Tu ești zborul vieții noastre. Tu ne-ai dăruit viața și tu ne-ai dăruit noima vieții. Și iată că Sfânta Fecioara Maria, această Fecioară care va deveni mai înaltă decât ce te ne îngerești, Coborând în sine sa, spuneam, spune Sfântul Grigorie Palaman, a descoperit în sine acest dor pe care fiecare dintre noi îl avem după Dumnezeu. Acest dor pe care poate îl simțim doar atunci când suntem încercați, doar atunci când suntem în fața morții. Atunci se trezește conștiința noastră și ne dăm seama cum, cum Sfânta Fecioară ne învață că trebuie mai întâi să ne lepădăm de toate cele lumești. Pentru ca să ajungem la această stare de a păcii și a liniștii pe care Dumnezeu o lășuiește înăuntru nostru. Și spune Sfântul Grigore în minunat, coborând în sinea sa și umplându-se de acest dor nesfârșit pe care firea omenească lare are după unirea cu firea dumnezeiască, s-a rugat atât de mult lui Dumnezeu, încât zice Sfântul Grigore Palamanchi, l-a convins pe Dumnezeu să coboare, L-a convins pe Dumnezeu să coboare pentru ca să ne ridice. Și așa cum am văzut, în slujba care s-a făcut, în slujba vecerniei, Sfânta Fecioară Maria este cea prin care se unește cerul cu pământul. Este cea prin care cerul coboară pe pământ. Este scara pe care Iacob, Iacob o vede atunci când adormind, Adormind. Și foarte interesant, știți ce este? Că Iacob se înstrăinează, adică este urmărit de fratele său Isaf și fuge în Mesopotamia. De fapt, Dumnezeu vrea ca noi, într-un fel, să ne înstrăinăm. Să ne înstrăinăm un pic pentru a vedea ce înseamnă pentru noi acasă. Să ne înstrăinăm așa cum s-a înstrăinat Avram, spunându-i Dumnezeu, ieși din neamul tău, din pământul tău, din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi da eu pentru că acasă al tău nu este un paradis terestru ci acasă al tău este, așa cum spune o cântare a marinalilor celor care au fost în pericol să naufragieze mai lângă tronul tău, mai lângă brațele părintelui și ale tatălui. Așadar Sfânta Fecioară Maria simte acest dor și descoperă și se roagă atât de profund încât, zice Sfântul Grigorie, l-a convins pe Dumnezeu să coboare. Ea împlinește așadar scara pe care o vede Iacob. Iacob în străinatul. Iacob urmărit de fratele său, Isaf. Iacob care merge spre Mesopotamia, vede scara care unește cerul cu pământul. Care face să înțelegem Că lumea lui Dumnezeu și lumea noastră este o lume întrepătrunsă. Că fără voia lui Dumnezeu, fără energia lui Dumnezeu și fără lucrarea lui Dumnezeu, această lume este neant. Această lume nu există. Această lume fără voia lui Dumnezeu, fără iubirea lui Dumnezeu, fără pronia lui Dumnezeu, nu există. Și atunci vede Iacob scara pe care urcă, pe care coboară îngerii și în capătul scării este însuși Dumnezeu. Și îl cheamă Dumnezeu și îi spune, așa cum i-a spus și lui Avram, așa cum i-a spus și lui Isac. îi spune, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Eu sunt Domnul Dumnezeul părinților, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Eu sunt Dumnezeul cel viu. Și îi arată că Lumea lui Dumnezeu se întrepătrunde cu lumea noastră, că lucrarea lui Dumnezeu se întrepătrunde cu lumea, cu lucrarea noastră, și că cerul coboară pe pământ pentru ca și pământul să urce pe cer spre cer, spre înălțime, așa cum se întâmplă, cum ne arată Cartea Apocalipsei, spre pământ transfigurat și cerul transfigurat. Și Sfânta Fecioară Maria este tocmai această scară pe care o vede Iacob. Această scară. Această mijlocitoare. Sfânta Fecioară Maria, de asemenea, este rugul pe care îl vede Moise. Rugul care ardea și care nu se mai mistuia. Este, de asemenea, poarta pe care o vede Ezechiel, pe care, prin care nu va intra nimeni, decât Dumnezeu va intra, pentru că Dumnezeu, va intra în această lume prin întruparea de Sfânta Fecioară Maria. Și ceea ce este minunat, iubiții mei, este că Maica Domnului, spune Sfântul Grigorie Palaman, în Sfânta Sfintelor, în rugăciune și în această coborâre în inimă, a minții în inimă, a văzut lumina cea nevăzută, lumina necreată pe care spune, spune Părintele Daniel Sandu Tudor, lumina raică, pe care a văzut-o Adam înainte de căderea sa în păcat. Adică această slavă dumnezeiască. A văzut de asemenea lumina necreată pe care a văzut-o Moise pe muntele Sinai atunci când Dumnezeu i-a descoperit că va vedea, el a vrut să vadă pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus fața lui Dumnezeu nimeni nu poate să o vadă. Pentru că de fapt fața lui Dumnezeu este însă șființa dumnezeiască pe care nimeni nu poate să o vadă. Aceasta este taina tainelor. Dar ceea ce vedem noi, noi vedem lucrarea lui Dumnezeu. Vedem, cum spune Sfântul Grigore Palaman, această legătură dintre taină și viață. Fără viață nu există taină și fără taină nu există viață. Ele se întrepătrun. Și întotdeauna mergem, cum spune Sfântul Grigore de Nisa, din începuturi prin începuturi, spre noi începuturi, această noutate continuă pe care numai Dumnezeu ne doruiește. Sfânta Fecioară Maria vede așadar ceea ce a văzut și Moise, atunci când spune și a văzut Moise spatele lui Dumnezeu. Iar spatele lui Dumnezeu este de fapt lucrarea lui Dumnezeu în această lume din iubire, creația lumii, creația fiecăruia dintre noi. Providența, purtarea de grijă, răscumpărarea, mântuirea, care spune Sfântul Grigore Palama, este darul exclusiv al lui Dumnezeu. Iar nouă nu ne rămâne decât să ne așezăm în darul vieții, pentru că Dumnezeu, spune tot Sfântul Grigore Palama și alți ființi părinții ai bisericii, cum spune Sfântul Maxim, săvârșește această liturgie cosmică, această liturgie a vieții. Tot ceea ce săvârșește omul este în afara vieții. Dar când săvârșește slujba lui Dumnezeu, cum a fost chemat Moise să scoată pe evrei din țara Egiptului și din țara robiei, zice să ne aducă slujbă în pustie. Așadar Sfânta fecioară Maria vede și lumina aceea vede și ceea ce a văzut Ilie Tezvitanul atunci când a spus Doamne, vreau să te văd! Și atunci n-a fost nici în tunet, n-a fost nici în... Uh, alte fenomene, ci îi spune și i s-a arătat Dumnezeu lui Lie în adiere de duh ușoară sau adiere de vânt ușoară. Sfânta Fecioara Maria vede de asemenea ceea ce au văzut ucenicii Petru, Iacob și Ioan pe muntele Taborului atunci când au contemplat fața lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care strălucea ca soarele, iar veșmintele sale erau albe ca lumina. Și de atunci, iubiții mei, Sfânta Fecioara Maria devine, prin această petrecere în Sfânta Sfințelor, devine împărăteasă a rugăciunii. Devine și. De ce credeți dumneavoastră că în Sfântul Munte Atos, Sfânta Fecioara Maria este o ocrotitoarea Sfântului Munte? Pentru că acolo se practică această rugăciune isihastă. Acolo se practică această rugăciune, acoperind minții în inimă, în inimă unde Dumnezeu săvârșește această liturghie lăuntrică, împreună cu fiecare dintre noi care consimțim la această liturghie a rugăciunii prin care Dumnezeu se face prezent. Pentru că rugăciunea minții, iubiții mei, este o rugăciune în primul rând a prezenței lui Dumnezeu. Când pruncul este, este uns, este mirunț, este uns cu Sfântul Mir, după taina Sfântului botez și îi se ung nările, îi se ung nările, de fapt se întemeiază această rugăciune, pentru că știți, o artă a acestei rugăciuni este această respirație. Doamne Isuse Hristoase, Fiului Dumnezeu și expirație, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasă. Și acest lucru ne arată când preotul mirunge pe prung, el, de fapt, îi dăruiește această respirație fără de care viața sa în suferință și, în și mai ales moartea, viața care sfârșește în moarte, este o fatalitate. Și ajunge așa cum ai nevoie de aer, să respiri, pentru că al se sufocă, se sufocă trupul acesta biologic. Așa ai nevoie de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca de aer. Pentru ca viața ta să nu fie o deșertăciune a deșertăciunilor. Ai nevoie de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a întrupat, pentru ca întreaga sfântă treime să coboare în sufletul tău prin slava aceasta dumnezeiască, dobândind cea mai mare bucurie pe care noi o mărturisim în Sfânta Liturghie. Sfântă și preasfânt! Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău ce Sfânt. Sfânte și preasfânt și slava Ta este plină de măriție. Cum cresc? Sfinții, îngeri, serafimi, Heruvimii, tronurile. Și apoi domnii, stăpânii, puteri și începătorii, arhanghel și îngeri. Această stare de slavoslovie, cum spun slavii, această stare de doxologie, cum spun grecii, această stare de hin și de mirare este cea pe care o dobândește Sfânta Fecioară în Sfânta Sfintelor. În rugăciunea aceasta care devine pentru noi o paradigmă a rugăciunii și a stării noastre de rugăciune. Și ca Domnului Sihasta, pe care în chip genial această temă este dezvoltată de Sfântul Grigore Palaman, Maica Domnului Sihasta, în momentul în care Sfântul Arhangel Gavril, îi vestește, bucură de ceea ce ești plină de har. Maria Domnul este este plină de har. Pentru că ea este vastul cel mai ales pe care firea omenească l-a dăruit lui Dumnezeu. Fărtura cea mai de preț pe care neamul omenească o dăruiește lui Dumnezeu. Chivotul, de ce vedeți, aseară s-au citit paremiile. Paremiile despre chivotul legii mai întâi. Chivotul legii care nu este altceva decât este un semn văzut al însoțirii lui Dumnezeu în această călătorie a omului prin istoria aceasta și prin lumea aceasta. Chivotul legii care avea în el, avea tablele legii, avea năstrapa cumană și toiagul de Aron care o odrăslit. Chivotul legii pe care știm evreii avândul în mijloc când norul se ridica de deasupra chivotului legii, plecau în călătorie. Când norul se așeza, atunci și ei se așezau. Și prin aceasta aveau conștiința că Dumnezeu călătorește cu ei în această lume și în această viață. Că nu suntem niște aruncați în lume, așa cum ar spune un filozof existențialist. Nu suntem aruncați în lume fără nicio noimă, în viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu săvârșește liturghia vieții împreună cu toate neamurile. Cum îi spune lui Avram, numără stelele cerului de le poți număra. Atât de mulți vor fi urmașii tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca stelele de pe bolta cerului și ca nisipul de pe țărmul mare. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că Dumnezeu cel viu, după creație, după căderea în păcăta omului, începe din nou, începe această liturgie. Liturgia vieții, călătorește, îl înstrăinează pe om amintindu-i întotdeauna că este pelerin în această lume și în această viață. Că nu poate să se culcușească vremelnic, nu se poate culcuși veșnic în vremelnicie. Vremelnicia este trecătoare. Veșnicia ține de împărăția lui Dumnezeu. Veșnicia începe încă din viață. Începe în fiecare clipă a vieții și mai ales începe prin ceea ce mai ca Domnului ne învață astăzi, prin această respirație Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, începe prin această respirație prin care noi suntem așezați în prezența lui Dumnezeu și spune Sfântul Grigorie prin care zice, uneori trebuie să tăcem, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să zăvârșească rugăciunea lui în noi este starea de rugăciune pe care Dumnezeu ne-o dăruiește și în momentul în care ființa noastră îl mărmurește Înmărbărește ființa noastră, mintea noastră se deschide și începe, începe această doxologie pe care Maica Domnului a gustat-o împreună cu ungeri în Sfânta Sfintelor, Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaot, prin este Cerul și Pământul de Mărirea Ta. Iubiscă din aceasta este starea Maicii Domnului la aducerea la templu din Ierusalim, la rugăciunea din Sfânta Sfintelor. Este o stare doxologică și dacă omul gustă cu adevărat viața, o gustă doar atunci când este este în mirare, când este în uimire, când este în De aceea poeții, vedeți? Poeții se apropie și toți cei uh, care se ocupă de artă, dar de arta aceea care înalță, toți aceștia încearcă să descopere această stare de uimire care este specifică prin excelență Sfinților Îngeri. Și, din ce nu este întâmplător faptul că această teologie a Maicii Domnului sihasta este reluată în secolul al XVIII-lea de un alt Sfânt Părinte al Bisericii, este vorba de Sfântul Paisie de la Neam sau Paisie Bericicovski, de Neam ucranian, dar care venind din Sfântul Munte se știe, s-a așezat la Mănăstire Dragomilna și apoi la Neamțul și Secu și a avut o mie de ucenici și Sfântul Paisie Velicicovschi, într-o perioadă în care unii dintre monahi relativizau această rugăciune a lui Isus, a reluat această teologie a Maicii Domnului spunând că Maica Domnului este o precursoare a rugăciunii sihaste. Maica Domnului, fără Maica Domnului, noi nu putem înțelege ce înseamnă pacea și liniștea. Pentru că fiecare dintre noi Trebuie să primim în ființa noastră o ființă, și când mă refer la ființa noastră, nu mă refer la, numai la ființa la suflet, ci mă refer și la trup. Pentru că la rugăciunea lui Isus participă și trupul. Participă și respirație. Participă și această liniștire a trupului, ca în rugăciunea lui Brâncuș, când ați văzut-o în rugăciunea lui Brâncuș, toate simțurile se adună spre în Și ascultă liturgia din lăuntru, ascultă această Liturgia Lui Dumnezeu din lăuntrul nostru, mâinile se adună în semnul rugăciunii, ochii devin lăuntrică, vedere urechile, care sunt ca niște scoici, care prind în ele tumultul mării, se adună și ele spre a asculta liturgia lăuntrică și gura. Și organul rostirii devine, de fapt, un organ al tăcerii, al înmărmuririi și al uimirii în fața Lui Dumnezeu. Aceasta este din credincioși, așadar... Maica domnului Sihasta, pe care spuneam în secolul al XVIII-lea, asuntul Paisiei Văriciucovski o actualizează și apoi, cum vă mai spuneam și altă dată, în chip deosebit. Această maica domnului Sihasta, această maica domnului rugătoare, este așezată în de decantată liric, de către unul dintre mari părinți, care pe 17 noiembrie 1961 se stingea într-o închisoare de la Iud, fiind bătut. Dar în același timp fiind unul dintre martirii neamului, este vorba de părintele Danin Sandu Tudor, cel care a alcătuit timnul A la Rugul Aprins în 1948 și apoi a alcătuit, a înnoit acest imn în 1958 înainte de a fi arestat. Părintele Danin Sandu Tudor, care alcătuiește imnul A la Rugul Aprins, relând această temă, când Dumnezeu îi se descoperă lui Moise. În rugul aprins care ardea și nu se mai mistuia, iar rugul aprins, iubiții mei, este însă și Sfânta Fecioara pe care noi o numim așa. Spune că n-a ars cele Fecioarei, focul Dumnezeu este. Focul Dumnezeu n-a ars cele Fecioarei și în, în, prin ea s-a întrupat însuși Fiul lui Dumnezeu. Și i-a rămâne această, acest uh, paradox. În care se întâlnește fecioria și pururea fecioria cu maternitatea. Pentru că cel care se naște din trânsa este însuși Fiul lui Dumnezeu. Și ne învață Părintele Daniel Sandu Tudor și de fapt acesta este refrenul zilei de astăzi al sărbătorii de astăzi. Știți care este refrenul. Bucură-te, mireasă, urzitoare, de nesfârșită rugăciune. De aceea, iubiții mei, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri pe care ne le-a făcut. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Maica Domnului pe care ne a dăruit-o și pe care noi neamul omenesc am dăruit-o astfel încât Sfântul Grigorie Palama spunând că îngerii sunt superiori oamenilor pentru că au dobândit statornicia în Dumnezeu dar și oamenii sunt superiori îngerilor prin faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a luat N-a luat firea îngerilor, spune Sfântul Pavel. Și sămânța lui Avram a luat. Adică s-a întrupat, a luat trupul omenesc și nu în trupul omenesc. A devenit Sfânta Fecioara Maria mai cinstită decât ierovinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii. Darul cel mai de preț pe care astăzi îl avem prin Maica Domnului sihasta, Prin Maica Domnului rugătoarea mijlocitoarea, cea mai puternică mijlocitoare, acest este darul lui Dumnezeu, în care noi trebuie să ne așezăm. Iubiții mei, cea mai profundă trăire este rugăciunea. Cea mai profundă stare pe care omul o are, este starea de rugăciune. Avem nevoie de rugăciune. Avem nevoie să ne așezăm. Avem nevoie să fim împreună unii cu alții în rugăciune. Să ne rugăm unii pentru alții, să-l cunoaștem pe Dumnezeu prin rugăciune și să ne cunoaștem unii pe alții prin rugăciunea unora pentru ceilalți. Avem nevoie de acest refren permanent și avem aici, și aș vrea să spun acest lucru, este minunat, avem aici, mai Domnului, domnul, rugul a Este una la mănăstirea în timp, dar una este dăruită, este adusă aici. Și am înțeles că este dăruită de cineva, este vorba de un grec, Feremides, care a avut un băiat, un tânăr, care a murit undeva la cotul domnului, sau oricum în război și această icoană a fost pe front acolo și a fost adusă de un soldat care a fost coleg, să spunem așa, de suferință, cu cel care și-a dat opștescul sfârșit pe câmpul de luptă și acest soldat a venit cu această icoană și i-a spus lui Feremides cum a murit fiul său și spunând că Maica Domnului această icoană pe care noi o avem aici, această icoană a rugului aprins este cea care l-a ocrotit pe front pentru că din și săi de luptă doar el singur a scăpat. Și-a dorit această icoană lui Feremides și, din câte știu eu, din câte am Feremides, ne-a dăruit mai aici, Domnului, rugul aprins, pe care cred că ar trebui să o punem undeva la loc de mare cinste. De aceea să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru marele dar care ne-a făcut și să rostim bucură de mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Amin.